Тарас привів до Кошового турка, розповів, як він йому став у пригоді і просив, щоб його прийняли до січового товариства, бо він добре розуміє воєнне ремесло, поможе не раз козакам. Кошовий дав свою згоду та тільки домагався, щоб він перейшов на християнську віру. «Та він уже і так більш нашої віри, ніж турецької, і по-нашому говорить», – сказав Тарас. «Це гаразд? Лишайся в нас і будь нам за брата». Закінчив Кошовий усю розмову. Турок вийшов, а Тарас залишився в Кошового, як його почесний гість. Здійснилася Тарасова мрія. Він примандрував на ту славну січ Запорозьку, яку бачив у своїх молодечих снах. Зібралася до Кошового січова старшина, і тут розповів Тарас про свої пригоди. Старшина ставилася до нього з великою шаною. Всі дивувались його лицарській кабеті. Його проворності, відвазі. «Скажіть мені, панове отамани спитав Тарас, – чи не задумуєте ви в найближчий час якого походу на татар? Я дуже радо пішов би за бо в мене є особливі порахунки з Перекопським Мурзою. Він мене ще тяжче зневажив, ніж на тій турецькій галері, де мене кували до лави під помостом. Не буду мати спокою, доки йому не відплачу з Баришем». «У нас, брате, за похід неважко. Коли хочеш, то піди між січове товариство, згуртуй собі юнаків та йди з Богом». Тарас здивувався. «Хіба ж так можна? У моїй Тарасівці, якби хто на таке зважився, я б наказав йому голову відрубати. Поки не вирішить громада, то ніхто не сміє. Про вашу Тарасівку і до нас слава доходила. Ми радо про неї послухали б від тебе. У нас теж такий устав, що безради нічого робити не можна. Та то лише у важливих справах. Ну, а похід на татар не всім кошем, а так собі частинно, то в нас хліб насущний, кожному можна. Це так само, як коли б у вас частина пішла на полювання. За це теж не познімали б їм голів. Не правда ж? Наше уходницьке військо своє. Ми відрізані від світу, не маємо ні з ким зв'язків, ми залишені серед розлогих степів самі на себе. Ми люди сімейні, Кожний тямить, що він приліс коренем до землі, яку він зайняв. Коли б нам хто той корінь відрубав, то ми пропали б. Сидимо на татарському шляху. Ми татарві заважаємо, а воно хотіло б нас змести. Тому наша вся сила і нашу опору у війську. Тому то й ми мусимо всю свою увагу на війську звертати. А військо лише тоді добре і вартісне, як воно добре вишколене. Дехто з наших уходників говорив, що це зайва праця, що можна би тоді ставати під зброю, коли ворог наступає Та я кажу, що це неправда Не зможе оборонитися, битися той, хто цього не вміє Така думка засіла мені в голові, коли я ще дитваком був І коли почув від покійного батька, що збираються уходники Бо старостинська влада дуже нам дошкулювала Тоді я, дитвак, що сам нічого не розумів Почав видумувати, як учити воєнній справі моїх ровесників, таких дітваків, як і сам. Трохи я придивлявся, як княже військо у Каневі вправлялося, а решту сам видумав. Це був початок нашого війська. Ми попідростали, і тепер моїм військом я виличаюся, бо воно добре і передусім слухняне. Спершу ми лише оборонялися і кожного разу відбивали влізливого ворога. Татари боялися нас» і перестали зачіпати. Тоді уходники почали радити, щоб покинути військо, що шкода часу втрачати на вправи, краще відпочити у холодку після праці. Я цього дуже боявся. Народ розледачиться, а тоді його легко буде побороти. Тоді я сам шукав нагоди зачепитися з татарами. Ми на них засідали на переправі. Моїх громадян я все лякав, що вони задумають на нас наскочити. Хоч це так не було. Я засідав з моїм військом, розбивав татар на переправі, відбивав здобич і невільників. Після такого одного вдалого розгрому громадяни назвали, щоб мене вшанувати, наше село моїм іменем. Тоді і отаманом мене обрали. Тепер я повів справу, як сам думав. Ми відважилися наостанку спинити орду і не пропустити її через інгулець за здобичу». Наостанку мене піймали татари з радою на Аркану степу, коли я раз сам, щоб людей від праці не відривати, виїхав у розвідку. У Криму я довідався, що татари визначили за мою голову ціну. Не знаю, чого я так морзі перекопському не подобався, що він мене замість послати у Бахчисарай-Ханові призначив відразу на султанську галеру. За це можна б йому подякувати. Але він мене ні за що наказав висікти Дротянками І я йому за це не так подякувати хочу Тому то я так про похід питаюся Я тобі вже казав Шукай собі товаришів Та йди, хоч би в самий сарай. Тарас вийшов від Кошового І попрямував на базар між козацтво Тут зустрінув велику юрбу козаків Яка вступила Петра Бідолаху А він їм розказував про свої злитні І про чудесне визволення Тараса привітали козаки гучним Слава! Тарас покликав на бік бідолаху і розповів йому, що почув від Кошового. «Я знав наперед, що так буде. Тому я, пам'ятаючи нашу розмову, відразу почав намовляти козаків до походу. І вони згодні. За кілька днів зберемо такий гурток головорізів, з якими можна буде і на ханську столицю попробувати».